75. Cosmogonii și metafizică Imnurile vetice prezintă direct sau numai în aluzii mai multe cosmogonii. Este vorba de mituri destul de răspândite, atestate la niveluri diferite de cultură. Ar fi inutil să căutăm originea fiecareia dintre aceste cosmogonii. Chiar cele pe care le presupunem aduse de arieni au paralele în culturile mai vechi sau mai primitive. Cosmologiile, precum atâtea alte idei și credințe religioase, prezintă pretutindeni în lumea antică o moștenire transmisă din preistorie. Ceea ce ne interesează sunt interpretările și revalorizările indiene ale anumitor mituri cosmogonice. Te că vechima unei cosmogonii nu poate fi stabilită după vechima primelor documente care o prezintă. Unul din miturile cele mai arhaice și mai răspândite, plonjonul cosmogonic, ajunge popular în India destul de târziu, în special în epopee și urane. Esențialmente, patru tipuri de cosmogonii par să fi pasionat pe poeții și teologii vedici. Le putem nota cum urmează. 1. Creația prin fecundarea apelor originare. 2. Creația prin sfârtecarea unui gigant primordial, Urușa. 3. Creația plecând de la o unitate, totalitate, ființă și totodată non-vință. 4. Creația prin despărțirea cerului de pământ În celebrul imn din Rig Veda, 10 roman 121, zeul înfățișat cu Hirania Garba, embrionul de aur, plutește deasupra apelor cufundându-se în ele. El fecundează apele care îl zămislesc pe zeul focului Agni. Atarpa Veda identifică embrionul de aur cu stâlpul cosmic, Scamba. Se scrie S-K-A-M-B-H-A. Rigveta, 10 roman, 825, pune în relație primul germene pe care l-au primit apele cu meșterul universal, Vishwa Karman, dar imaginea embrionului nu se acordă cu acesta. Personaj divin artizan prin excelență. Vishwa Karman se scrie V-I-S-V-A-K-A-R-M-A-N. În acest exemplu avem de-a face cu variantele unui mit originar care prezenta embrionul de aur trept sămânța zeului creator, zburând deasupra apelor primordiale. Nota 8. Imaginea embrionului de aur va deveni în India clasică oul cosmic născut din ape. Închei nota. A doua temă cosmogonică, reinterpretată radical dintr-o perspectivă ritualistă, se află într-un imn tot atât de celebru. Puruja sucta. Se scrie p u r u Ş A, U, -k -t A Uriașul primordial, Urușa, omul, este figurat și ca totalitate cosmică, strofele 1, 4 și ca ființă androgină. Într-adevăr, strofa a cincea, purușa, zămislește energia creatoare feminină, viraj, și apoi este născută de ea. Creația propriu-zisă este rezultatul unui sacrificiu cosmic. Zei sacrifică omul din corpul său tăiat în bucăți să nască animalele, elementele liturgice, clasele sociale, pământul, cerul, zeii. Gura sa a devenit brahman, din bratele lui s-a născut luptătorul, coaptele sale au dat naște meșteșugarului, din picioarele lui s-a născut slujitorul. Capul său a devenit cerul, picioarele lui pământul, conștiința sa luna, ochiul lui soarele, din gura lui s-a născut indra și agnii, din respirația sa vântul, etc. Funcția exemplară a acestui sacrificiu este subliniată în ultima strofă. Citez, Zeii au jertvit jertfa prin jertfă. Închei citatul. Altfel sis, purușa era victimă sacrificială și divinitate a sacrificiului în egală măsură. Imnul enunță cu claritate că purușa precede și depășește creația, deși cosmosul, viața și oamenii se nasc tot din trupul său. Cu alte cuvinte, purușa este în același timp transcendent și imanent, mod de existență paradoxal, dar propriu zeilor cosmogonici indieni. Mitul care își are paralele în China, Pancu, la vechi germani, Imir și în Mesopotamia, chiamat, ilustrează o cosmogonie de tip arhaic, creația prin sacrificiul unei ființe divine antropomorfe. Purusha sucta a suscitat nenumărate speculații. Tot așa cum în societățile arhaice mitul slujește drept model exemplar al oricărei creații, tot astfel imnul este recitat într-unul din riturile legate de nașterea unui fiu, în ceremoniile de punere a temeliilor unui templu, zidit de altfel cu o imagine a lui Purușa și în riturile purificatoare de reînnoiere. În imnul cel mai cunoscut al Rig Vedei, 10 roman 129, cosmogonia este prezentată ca o metafizică, Poetul se întreabă cum a putut să iasă ființa din neființă, deoarece la început nici neființa nu exista, nici ființa. Citez. Nu exista în timpul acela nici moarte, nici nemoarte, adică nici oamenii, nici zei. Nu era decât principiul nediferențiat. 1. Unul. unul respira fără suflare, mișcat din sine însuși. Dincolo de acesta nu mai exista nimic altceva. La început, tenebrele ascundeau tenebrele, dar căldura provocată de asceză, tapas, a dat naștere unului. Potențial abu, se scrie ABHU, adică embrionul învăluit de vid, închecitatul, se poate citi înconjurat de apele primordiale. Din aceste germene, potențial se dezvoltă dorința, kama, și aceeași dorință a fost sământa din tâi. Retras a conștiinței Manas, aserțiune uimitoare care anticipează una din tesele principale ale gândirii filozofice indiene. Kama se scrie K-A-M-A. -A. Retras se scrie R-E-T-R-A-S. Manas se scrie M-A-N-A-S. Poeții, prin reflexie, au știut să descopere locul ființei în neființă. Stămânța din tâi s-a divizat apoi în sus și jos, într-un principiu masculin și într unul feminin. Dar creația secundară, adică creația fenomenală, rămâne o enigmă. Zei s-au născut după, deci ei nu sunt autorii creației lumii. Poetul încheie prin interogație. Citez. Cel ce vechează asupra lumii în cerul cel mai de sus o știe numai el, adică cunoaște originea creației secundare. Sau nu știe deloc. Încheie citatul. Imnul reprezintă punctul cel mai înalt atins de speculația vedică. Axioma unei ființe supreme, incognoscibile, unul, acesta, care transcede deopotriva atât pe zei cât și creația, va fi dezvoltată în umpanișade și în anumite sisteme filozofice. Nota 9. Încă din Ricveda se remarcă deja o tendință de a reduce pluralitatea zeilor la un singur principiu divin, cel ce este doar unul. Poeții inspirați îl numesc multiplu. Închei nota. Precum Purusha din Rigveda, Veda, 10 Roman 90, 1, precede universul și creează lumea din propria sa ființă prin emanație, fără a-și pierde prin acesta transcendența. Să reținem această idee capitală pentru speculația indiană ulterioară. Conștiința ca și universul sunt produsul dorinței procreatoare, Kama. Se recunoaște aici unul din germenii filozofici, Samkia Yoga și ai budismului. Samchia se scrie S-A-M-K-H-Y-A. Cât privește a patra temă cosmogonică, despărțirea cerului de pământ sau disecția lui vârtra de către Indra, acest mit se înrudește cu purușa sucta. E vorba de diviziunea violentă a unei totalități în vederea creării sau a reînnoirii lumii. Teama este arhaică și susceptibilă de surprinzătoare reinterpretări și aplicații. După cum am văzut, actul demiurgic al lui Indra, care fulgeră și îl rupe în bucăți pe... De agonul primordial slujește drept model unor acțiuni atât de deosebite cum sunt zidirea unei case ori, înduiel, oratorii. Să cităm, în fine, creația săvârșită de o ființă divină, meșterul universal, Karman, care făurește lumea aitoma unui sculptor fierar ortemplar. Karman se scrie Vii cu accent ascuzit V-A-K-A-R-M-A-N. Dar acest motiv mitic, bine cunoscut în alte religii, este asociat de poeții vedici cu tema devenită celebră prin purușa sucta, a creației sacrificiu. Pluralitatea cosmogoniilor e în acord cu multiplicitatea tradițiilor privind teogonia și originea omului. După Ricveda, zei au fost zămisliți de către cuplul primordial, cerul și pământul s-au au răsărit din masa acvatică originară, ori din neființă. În orice caz, ei au căpătat existență după crearea lumii. Unim târziu, din Rig Veda 10 Roman 63 2, relatează că zeii s-au născut din zeita Aditi, din ape și din pământ, dar nu toți zeii erau nemuritori. Rigveda precizează că ei au primit acest dar de la Savitri sau de la Agni sau Bând Soma. Indra a dobândit nemurirea prin asceză. Apas. Și Atarpa Veda declară că toți ceilalți zei au câștigat-o în același mod. După Brahmana, zei au ajuns nemuritor săvârșind anumite sacrificii. Oamenii coboară tot din perechea primordială Cer Pământ. Strămoșul lor mitic este Manu, primul sacrificat și primul om, fiul zeului Viva Vivasvat. O altă versiune identifică părinții mitici în persoana altor doi copii ai lui Vivasvat, Yama și sora sa, Yami. Yama se scrie Y-A-M-A Yami se scrie y a m, -A. Se scrie y -A -M -I. În sfârșit am văzut ceva mai înainte cum Purusha Sukta explică originea oamenilor adică celor patru clase sociale pornind de la organele uriașului primordial sacrificat La început oamenii puteau și ei să devină nemuritori prin sacrificiu dar zeii au hotărât ca această imortalitate să fie pur spirituală adică accesibilă omului numai după moarte Există și alte explicații mitologice ale originii morții. În Mahabharata, moartea este instaurată de Brahma ca să ușureze pământul împovorată de o masă urbană care ar fi amenințat astfel să se reverse în ocean. Unele dintre aceste mituri privind nașterea zeilor și a oamenilor, pierderea ori câștigarea imortalității, se întâlnesc și la alte popoare indo-europene. De altfel, mituri analoge sunt atestate în numeroase culturi tradiționale, Totuși, doar în India, aceste mituri au suscitat tehnici sacrificiale, metode contemplative și speculații atât de decisive pentru trezirea unei noi conștiințe religioase.